пані матка чула і раніше. Те, хто в Україні і поза Україною не чув про таке. Хіба що, прости господи, глуха тетеря. Ось тільки дею шукати, пані матка не відела. А втім, була спокійна. Язик їх до Києва довів, доведе і до лихих чарівниць. До лисої гори їхньої. Вирішили пошуки розпочати з базару, бо деяк не на базарі люди все знають. Так було споконвіку на Русі, так і нині. І по вік віків буде. Поїхали на поділ, на тамтешнє торжища. Скупилися, як запевнила пані матка Омелька, який, правду кажучи, дуже відьом боявся. Тільки спорожниш бува каравку, так і почнеться. Що до тебе причепляється якась відьма? То якась чортяка, скаржився бувало. А вже причепившись... Як поведе тебе, як поведе, коли ти ввечері додому плуганився, і, боже ти мій, жки поведе, що аж денебудь у гнилищі чи в яру вранці опинися. Не дадуть ті бісівки, випишем чоловіку тихо та мирно додому до жінки, до дітей прицурганитись, а все якусь капость прилаштовують. Та потім і не розбереш, де ти і хто ж ти такий заїден. Ідучи додому, станеш уночі шукати свою хату, а усе село вздовж і впоперек ногами виміряєш, а твоя хата як різь землю бувало провалиться. Шукаєш її, шукаєш, і все шукаєш уночі, як то голку у сіні, доки і не затенесся в яр чи глинище чи в яку-небудь яму, що її вдень на тому місці, мов би, і не було. І то ж вони, відьмачки кляті та чортяки різні, водять хрещеного по ярах, радість того мають. Також уже бідному чоловіку і вибити не можна. Отож на посирищі біля Торшка, де стояли під води ярмачан, застали вони Йомелька з кіньми і Берлином. паніматка, під полов свитки щось там сховала. Та й пішли до базарювальниць. Базарище клекотіло і вирувало, Шуміло, гуділо і елементувалося тисячами горлянок лужених, Як йому і належало шуміти гудіти і елементуватися. Там і там тільки чулося «А ходіть ну до нас, а в нас, Дешевшині, ніде не знайдете, хоч і весь Київ обходіть, Налітай, хапай!» то базаряни одне перед одним заманювали до себе покупців. Жаль тільки, що на лобі відьми не написано, що вона за штучка, то як її упізнати. Щоправда, в неї хвостик є, знаючи кажуть, що з веретеноза в Якщо не будеш кожній молодиці під спідницю заглядати, є в неї хвостик з веретеноза в чи немає. Пані матка чула, що серед тих, які блукали, Поторжечку можна зустріти чи не кожну другу відьму, довго ходила, тягаючи за собою дочку, та все прицінювалась, там і там торгувалася, і навіть з однієї баби бубликів в'язку купила, хоч і мали свої пиріжки, яких за скромними підрахунками вистачало і на зворотню дорогу. Вже оглухлі від галасу зненацька почули, як одна бублейниця. Кричала до іншої, «Ах, ти ж, відьма, це моє місце, а ти його самоправно зайняла! Та я ж тобі, твоє відьмацьке кодло!» І далі Бублениця додала широкий вибір таких слів, що автор не зважується їх тут і навести. «Ага!» – радо вигукнула пані матка. «Одну, здається, ми вже здибали». Аж тут нам, яко було присолюдно названо відьмою, такою притутулювала і свою товарку, як то споконвіку і заведено на Русі. О, відьми чую. О, рада пані матка, ще одна об'явилася. Це моє місце, зіма святими присягаюся, а найпаче святим Миколаєм, а ще і гентям руці туточки бублики продавала. А я... І я не розгубила сій товарка ще в позагентім. Ага, моє зверху базаврючка погана і чорнорота.